Одинадцяте. Крейдяний пил на її пальцях, шершавий і сухий. Хоча його й не було, бо вона вже прокинулася, її очі повільно відкривалися, витягаючи її з сну. Очі щіпало і сушило, але пальці були чисті, піпсіла. У її кімнаті досі було темно. Вона справді спала? Мала спати, інакше як би їй це наснилося? Усе це ще було тут, гулко відлунювало в голові, ніби все це відбулося лише мить тому. Але ж не відбулося, а лише уявилося, правда? Це здавалося таким справжнім. Вага у зімкнутих долонях. Ще тепле захищало від холоду ночі. Його пір'я таке м'яке, таке гладеньке біля клітки її пальців. Піп зустрілася з ним поглядом, чи могла б зустрітися, якби в нього була голова. Тоді їй це не здалося дивним. Так і мало бути. Коли вона несла маленького мертвого голуба через під'їзну доріжку. Таке м'яке, що вона майже не хотіла відпускати його. Але мусила. Поклала мертву пташку на вимощену цеглою доріжку, повертаючи її так, щоб місце, де мала бути голова, дивилося у вікно її спальні, дивитися у щілину між фіранками, спостерігаючи, як піп спить у ліжку. І там, і тут. Але на цьому не закінчилося. Ще залишалася справа, перш ніж вона могла відпочити. Ще одне завдання – Крейда вже була в її руці, зовсім не така приємна, як мертвий голуб. Звідки вона взялася? Піп не знала, але вона знала, що з нею треба робити. Вона пройшла назад своїми слідами, згадуючи, де були попередні. Потім зробила три кроки вперед, до будинку, щоб знайти для них нове місце. Коліна на холодній доріжці, Крейда в руці сточилася до маленького шматочка, пальці почервоніли і стерлися, поки вона проводила нею по лініях цегли – Ноги вниз, тулуб догори, руки вбік без голови. Вона малювала, поки їх не стало п'ятеро, п'ять фігурок із паличок, що танцювали разом, повільно підходячи до піп, яка спала у своєму ліжку, кликали її приєднатися до них. Чи приєднається вона до них? Вона не знала, але вже закінчила, і крейда випала з її руки з тихим дзеньком. Крейдяний пил на її пальцях шершавий і сухий, і тоді піп витягла себе зі сну. Розглядаючи пальці, щоб зрозуміти, що реально, а що ні. Серце билося тривожно, як крила, розганяючи її далі. Вона знала, тепер уже не засне. Вона глянула на годинник. Було 4 години 32 хвилини ранку. Їй справді варто було ще спробувати заснути, вона ж тільки 2 години тому лягла. Час завжди був до неї жорстокий у ці ранні години. Вона не змогла б заснути без допомоги. Піп кинула погляд у темряву на шухляду в письмовому столі. Не було сенсу боротися. Вона скинула ковдру, холодне повітря з невидимими щелепами кусало її відкриту шкіру. Вона порилася в шухляді, підняла фальшиве дно, пальці намацали маленький поліетиленовий пакетик. Залишилося вже небагато. Скоро доведеться знову писати Люку Ітону, просити ще, ті телефони для одноразового користування вже на поготові. А як же останні рази, га? Піп проковтнула таблетку і прикусила губу. Останні місяці були заповнені останніми разами і ще лише одним разом. Це не були брехні. Тоді вона справді так думала, але зрештою завжди програвала. Це вже не мало значення, незабаром і зовсім не матиме. Бо у неї був план, новий план, і після цього вона більше не програє. Все повернеться на свої місця. І життя дало їй саме те, що їй було потрібно. Ті крейдяні фігурки, ті мертві голуби і та людина, що залишила їх для неї. Це був подарунок, і вона мала пам'ятати про це, довести, що Гокінс помилявся. Остання справа – і вона опинилася просто на її порозі. Цього разу вона проти них. Ні Енді Белл, ні Сала Сінга, ні Еліота Ворда чи Бекки Белл, ні Джеймі Рейнольдса чи Чарлі Гріна чи Стенлі Форбса – і жодної Джейн Доу. Гра змінилася. Вона проти них. Врятувати себе, щоб врятувати себе –